Okej, hej välkommen till avsnitt 76 av Bytte och Nördnäs. Det här är Niko tillsammans med Färnan. Mm. Och vi har en gäst med oss idag. Det är ingen mindre än mannen, myten, legenden. Adde, hur är läget? Ja, tack, tack, jag gjorde det är fint. Hur är det med er? Åh, Vi har hållit på med dataproblem som vanligt när man ska hitta på någonting nytt. Aha. Och godis, Godis bekymmer. Man fastnar i tänderna. Ugh, det är som åker eller? Ja, precis. Och alla lagringar och flyger ja, åt all världsväg. Ja. Men Adde, vem är du då? Vad är du för nörd? Vad är jag för nörd? Jag är väl mest en filmnörd. Tycker du om att spela spel Spelar mycket med dig, Nico. Ja, Annars. precis. Det är en gammal fotbollskamrat till mig som blev en god vän som nu är vapenbroder i mesta Type 2-2, är det väl nu? Mm. Dock är jag bättre än dig, men det får vi ta. Eh. Oj, vad han vad han har liksom försvann han från rundan. Ja, precis. Vet inte vad som hände där. Jag satt och lekte med telefon. Jag tror att det är något fel på ljudet här. Jag hör ingenting, Hör du inte? Va? jag skojar med dig. Åh, fint hålla på. När jag har haft dataproblem kan det hålla på drygare fast. Men eftersom vi har en gäst så, Adde, har du nörda någon roligt? Herre du, ja. Jag köpte ju hem, vad heter det nu där? Killzone. Här okay. i går eller förrgård som jag inte hade provat. Mm. Eh, ja, alltså. <laughs> FPS, men ja, jag vet inte riktigt om det var min type of game. Mm. Det kändes på lite... på PS4 där va? Aj, men på PS4. Det eh, kändes lite som blandning mellan... Uh, vad är det du spelar som du köpte en till Xbox 1? Vad heter deras spel? Eh uh, Gears of War? Uh, nej, det andra Halo. som är bara Halo, blandning med Halo och typ Titanfalls 2 fast utan Titans. Mm. Uh, alltså, är det vi... Shadowfall du har köpt nu eller? Ja, uh, precis. Uh. Uh, jo precis, Killzone var ju liksom flaggskeppet i first of the shooter som är exklusiv till PlayStation. Men det har ju alltid varit så väldigt grått och brunt. Det är liksom de färger de har haft. Sen kom ju shadowfall, då skulle det vara så öppet och det skulle vara nya färger och det skulle vara så vackert. Och... Ja, vi, men alltså, det är visst det är fint, men alltså, det är väldigt. Så, så, man förstår inte vad man håller på med. Rätt <laughs> ärligt. Det är en skön känsla att ha när man sitter och spelar tv. -spelar, ja, verkligen. Jag. Man sitter och tänker så här: vad, vad skulle jag någonstans nu då? <laughs> Eller. Ja, det är lite tråkigt. Det det. Mm. Ja, det är väl det jag nördar med. Sen är det väl lite filmer man har kollat på. Det är väl mest det. Mm. Trevligt. Fan du då? Har du gjort något roligt? Uh, ja. Jag spelar klart uh, The Day of the Tentacle faktiskt. Remastered det där. Mm. Jag spelar, det? Eller jag har klarat ut hela skiten nu. Har jag ja gjort. Vad tyckte du om det då? Ja. Alltså, jag vet inte, men har ni spelat mycket peka och klicka för det är ju vad det här är typ. Peka inte... klicka jättemycket. Nej, okej. Okay. Jag bara tänkte så här alltså för det jävlar var svårt det. Är. Alltså satan. Man måste ju verkligen tänka på precis allting och inget man får inte glömma någonting. För då är det plötsligt. att ah, nej men då fastnar man mitt i storren. Det är typ så här som en så enkel grej Som att man, man går in i ett rum Och där sitter en tomte Han har en hamster i en bur Den hamsten ska du, ska du Använda dig av men, men, men, det, men det är inte direkt När man hittar den Utan det är typ så här en timme till in i spelet Då ska du komma ihåg att Visst fan, den där hamstern Den ska jag använda Så att det, det är så här hur svårt Som helst och det och det är liksom ja och det är en, ännu svårare tycker jag i det här spelet när, man, när det var tre olika så att man kan ju hitta saker i dåtiden ska skicka det till framtiden och använda någonting där som förändrar någonting i nutiden eller alltså, så jag ska vara helt ärlig och säga att jag har shitat en del. eller jag har kollat på, eh, på lite walkthroughs lite lite lite lite i slutet för att överhuvudtaget ta mig framåt. Bara någon minut sådär. Ja, ja. Kanske en fall eller Ja, För att, liksom, <skratt> att överhuvudtaget veta var jag ska ta vägen. För det är, det är ett jättekul spel. Och jättesnyggt och roligt liksom, har de gjort det. Men, men, det är, men det är svårt. Jag har så, det testat det spelet nu. ja. Eh. Och jag kom typ första uppdraget ska man man det är allting i Balladjur och så ska ja, man. man hitta källan och jag bara hittar källan på en gång. Och jag ja. tyckte ju bara skitsmart. Sen andra uppdraget bara nu ska mm. du bara hitta, gå upp och hitta snubben igen. Ja. Och jag kommer ju inte fram någonstans. Jag sprungit runt i det jävla huset, jag är helt jävla tokig. Alltså, nej, men för, för du kan ju tänka dig sen när du så här du, det kommer att komma en bit in när du ska eh... Ja, du, men då har du ju sett att Hoagie där han har ju hamnat i dåtiden. Ja, precis. Ja. Där i dåtiden ska du bygga ett batteri till den här jävla eller som ska ta dig tillbaka till nutiden. Mm. Jag vet, det, för, får man spoila någonting, eller? Ja, kör på. Det är ett jättegammalt spel där. Ja, eller hur? För, för just, just det här, alltså jag tänker bara just den grejen, att bygga det här batteriet. Bara det krävs ju säkert 45... Minuter till en timme Skicka grejer fram och tillbaka eh, Cutscens hit Gör det här, fixa det här Då sen har du lyckats Snickra ihop det här batteriet mm. Du du, ska, du hittar en jag vet inte, Vad fan är det? Du hittar en vinflaska Hos Är det? Jo, i tiden hos Bernard okay. Den vinflaskan Ska du skicka Till Hoge. I dåtiden. Som ska stoppa den i en sån här. Vad heter det då? Tidskapsel. Alltså sån här grej Man, man stoppar ner en massa grejer i en låda och så gräver man ner den under jorden. Mm. Mm. Stoppar vinet i den, i, i den burken och så går, går de ut och så, eller så, så grävs den ner. Då dyker den kapsen upp i framtiden. Och då med att alltså, jag är lost. Ja, då också. Det är därför jag försöka. försöker liksom. Och då när, när den väl kommer till framtiden, då har den här vinflaskan blivit vinäger som du behöver för att göra det här batteriet. Jag bara, bara, bara, bara tänkte att jag skulle förklara ett uppdrag så förstår ni hur jävla svårt det här är. För det är inte den första tanken jag tänkte när jag såg en vinflaska. Nej, det var det inte kan jag säga. Ja. Ja, men de men, har gjort spelet så överdrivet svårt Det är ja, liksom Det visst. finns ingen logik i vissa grejer man bara, <laughs> Så det är ju det jag inte pallar med det här spelet För att jag satte mig Sprang runt där och sen Ja men dörren är låst, ja, jag har hittat massor med grejer Men jag orkar inte, man bara, nej Men då kommer inte du att fortsätta spela heller alltså Nej, jag har gett nej. upp för Det har... finns, den som, det som Faktiskt uh, gjorde Det som var det största bekymret för mig det var just det här att när eh, för att få tag på de här ingredienserna till det här batteriet mm. hos idag uh, då, i dåtiden. Då ska du även ha en eh, guld. Ska du lyckas få tag på på något yeah. vis. Och för att kunna få tag på guld. Eh, jag, jag berättade ju det förra gången va? att de eh, är där och skriver det här uh, The Constitution. Alltså mm. ja, och Där finns det en fjäderpenna. Som är pleterad med guld. Okej. Och det tänker man ju självklart. Snyggt, jag vandrar in, jag norpar pennan och drar. Nej du, icke! <skratt> där, det, där är också sånt här ett helt sjukt långt och invecklat uppdrag för att överhuvudtaget få tag på den här pennan. Så att det, de har gjort det jätte, jättesvårt. Det var därför jag var nyfiken på om ni har spelat mycket peka och klicka spel tidigare som om ni skulle kunna säga att de är så här svåra, eller om det bara är det här spelet som är så svårt. Alltså, vad jag har förstått så är det ju de gamla är ju sådär. Ja, eh, ja. ja som det där spelet. Och sen har du ju eh, Monkey Island-spelen och sånt där. Det är liksom, ibland finns det ingen logik. Nej, Utan nej. de moderna klickspelen, ja, men det är ju Telltales. Men ja. då är det ändå, om du ska hitta ett par, par batterier och stoppa i en mikrofon, eller vad heter det i en radio, eller vad som helst. Men då är det inte så mm -hmm. svårt. Du vänder på. Eh, varför funkar inte radio? radion du vänder på den, ja, men den har ingen batteri Gå hit hem som stoppa i batteriet, det är färdigt ja, ja. Det är inte, nu ska du uppfinna Batteriet och du ska man, är det? <laughs> ja, men, det är verkligen precis det man ska göra I det här, i det här spelet liksom. ja. eh, Hängde du med på Vad peka klicka var Eller det lät som att du ville fråga Vad det var för något Nej, annars, men, ja, men nu, När Grodan, eller där, Nico eh, Berättade att det var Nia Som han ja. ställde med vad heter det, VR bland annat, då har han ju det väl. Ah, okay, ja, men precis. Ja. Så då fattade jag vad det var. Ja, men då så, då så. Perfekt. Mm. Mm. Ja, nej, det är det jag har gjort. Och sen har jag fortsatt lite grann på The Swindle dessutom. Ja. Eh, alltså, fy fan. Det, jag fattar inte. Det är också ett svårt spel. <laughs> eller är det bara jag? Har du klarat ut det nu, eller? Nej, jag har bara känt ut. på det. det är, jag har ja. inte kommit långt alls. Jag har tagit mig, det, jag, jag har tagit mig till dag... och vad är det nu då? Är det jag är nere på 50 tror jag mm. och jag tycker ändå att det går ish bra nu men det börjar bli svettigt att få ihop pengarna för att låsa upp de nästa nivåer mm. så att det, det är svårt som fan, jag ska se om jag jag vill klara det, eller så alltså jag vill lyckas spela igenom det, eller liksom lyckas sno det här jävla säkerhetssystemet i alla fall men vi får se om jag lyckas till nästa gång kanske mm. Men då så uh... Ja, ska jag hoppa in på vad jag har gjort Ja eh, Jag det gnällde ju förra avsnittet Om att jag var just, hade ju Druckit lite man Var jättebakig så då kan man inte nörda så bra eh, Men jag skulle sluta med det Och börja nörda mer istället Men det skets ändå för nu blev jag jättebakig i helgen mm. eh, Så jag bara lägga kolla TV-serier egentligen Eller jag kollar på en TV-serie Det är den nya Tabu-serien Nya med Tom Hardy mm -hmm. eh, HBO mm -hmm. Nordic finns den på kommit tre avsnitt nu. Eh, riktigt bra faktiskt, väldigt intressant. Det är lite så här, hur eh, ska man säga, det utspelar sig 1814 eh, i London eh, och Tom Hardys karaktär då, han, man trodde, eller, han var dödsförklarad kan man säga, men sen kommer han tillbaka till London från Afrika och på något sätt har han typ så här wood eller någonting och det är väldigt, han kan prata med spöken. och Men alla tror ju att han bara är dum i huvudet. Och sen ryktena går att han är kannibal och allt möjligt. Och sen är det ju liksom, hans far dog. Och Tom Hardys karaktär då ärvare en bit land i vid Amerika. Mm -hmm. Det landet eller den biplätten vill både engelsmännen och amerikanerna få tag på för de är i med krig men det här är liksom delat så att får engelsmännen de här då tillhör det England och liksom det är något de förklarade skitsmisk. men på något sätt så blir det liksom, inte krigsöverklarat utan den som, liksom, vem som helst kan köpa det och det tillhör det landet helt enkelt och mm. självklart de krigar han är ju han är en vilde men ändå smart Så han håller på att lite åt båda hållen Men även Det verkar som att den här platsen där som han nu Äger finns det indianer Och de är mm. Ännu mer vilda än vad han är Men hans mamma är därifrån på något, är det så här, Hur invecklat som helst Men det är en väldigt bra serie Och som sagt det är bara tre avsnitt Men det är Blod, svett och tårar om man säger så Det är väldigt mycket som händer i serien och Tom Hardy är ju hela serien Han är ju så jäkla grym Han är väldigt rå Med tatueringarna han har ja, och, ja, verkligen Och just den här tiden, just 1800-talet London, ja. det, det är en häftig tidspåk <skratt> Så den kan jag rekommendera alla att kolla in I alla fall kolla mm -hmm. in en trailer Så det förklarar mer än vad jag kan göra på den här <skratt> För det är väldigt mycket som händer Ja, men jag tyckte jag förstod Vildar, Wood och... Mm. Mark, krig Ja men, ja. låter bra Tom har det förstås, 1800-tal mm. ja. Exakt, precis, helt riktigt Tom Hardy, 1800-tal Bane i 1800-talet, där har vi det, färdigt mm. Mm. Eh, Sen har jag spelat eh, lite Assassin's Creed, Black Flag Fick suga tillbaka för vi var ju och såg Assassin's Creed-filmen som vi strax kommer in på eh, Jag testade det andra PSN-spelet Titan Souls som har kommit Oj uh. Och det Oj. spelade jag inte länge, säga. Alltså, för oh, riktigt, var svårt. jag har ju provat det här också. Jag, tänkte, jag låg nämligen i sängen igår kväll och tänkte så här... Ja, men fan, jag, jag startar upp det i alla fall och testar. Ser, mm. ser vad det är för nånting. Det, det kändes inte som ett spel för mig. Eh, jag tror inte att jag kommer fem minuter, helt ärligt. Inte ens fem minuter in i spelet och jag inser att det här är nog inte ett spel för mig. Nej. Jag, jag, jag tänkte till och med så här, har jag gjort fel? För att jag fattar ingenting Jag klarar ingenting Har du sprungit framåt i spelet någonting? Ja, inte mycket Jag har typ spöat en boss det är det jag har, har du spöat? Okej, okay, okej okay. Får jag höra vilken boss är det är för, för att jag fattar ingen Jag fattar ingen av dem Det är första bossen Jag, vet, jag kommer inte ihåg jo, men Är det med... slämbollen eller? Ja, precis Den var den var ja, Hur dödar du slämbollen? Eh, grejen är att det här spelet, för er som inte har sett det, tänk er sälda, eh, åtta bits sälda. Ja, och du springer runt Pokémon, med Vad sa du? Eller typ Pokémon. Ja, ah, precis. Men man är en karaktär, liksom. Aga, tänk tänker bits karaktär. Ja, eh, ja. Du har en pilbåge, men du har bara en pil mm -hmm. som du kan skjuta. Men sen måste du antingen springa på pilen eller med någon typ, magiskt sätt dra den till dig. Lite ja. som att, ja, vad heter det Magnet drar till sig pilen Och så ska du helt enkelt bara, Det är bara bossar du möter Och varje boss måste du lista ut Hur den eh, Hur den spelas och hur du ska Besegra den ja. Så den här bossen som jag klarade då, det var helt enkelt att eh, Det är en enda stor eh, Boll av syra Eller vad man ska säga mm -hmm. Och när, i den så är det ett hjärta eh, Ja, skjuter man på pölen så delas, eller den här klumpen så delas den. Mm -hmm. uh, och uh, sen uh, så. Ja, när du har delat den där uh, bollen, då är en, ja, ena är tom och ena har hjärtat i sig. Då ja. gäller det att bara fokusera på hjärtat. För när du skjuter okay. den, då delas den igen och igen i mindre och mindre bitar. Ju mindre du är, desto snabbare Kommer de mot dig och du har bara Ja, du kan ju inte liv. fly Nej, Du har ett liv, så det är liksom, Det är liksom bara dasha Det är dasha, dasha, försöka akta sig För att till slut Komma fram till hjärtat, sätta den med en pil Och den är död Men ja. det var inte lätt, det här spelet är så Jäkla svårt Det är som, och så testade jag testera, Men jag går in på nästa boss, och nu har jag klarat den här Då är det en stor iskub Som jagar ja, hela tiden ja, Exakt, exakt och när, och på varje sida av höreting som ett som ett kors så är ja. det eld det är markören för eld ja precis ja, ja. och den helt måste hamna på den och sen åka tillbaka tvärs över för att träffas av den där elden Det är bara okay. att jag har all likas timma det För ska jag försöka göra det snabbt så att jag kommer förbi elden jo men då eldas jag upp kommer jag förbi den och då har ju den hunnit vänt så att elden inne i slockna innan han kommer fram. Alltså det är så jäkla svårt att hitta all time. Jag blev helt gristokig. Ja, alltså, och, och sen ska ju tillägga så att det är ju inte så här att du eh, alltså att du kan dra raiden här till dig eller någonting sån där kuben, utan äh. den kommer att typ hoppa emot ja. dig i typ 200 km i Och ja. sen kommer den att stanna och studsa lite grann mot en vägg. Och så kommer du typ så här bara, ah... Okej, nu kanske jag ska fundera på spring springa åt rätt håll. Då där, nu kommer den där jävla kuben igen. Så mm. det är helt... helt. Jag har sprungit in, jag har tittat in på alla de här bossarna. Och bara så här, nej. Nej, nej, nej, nej. Jag fattar ingenting. Så nej. har jag bara dött och stängt av ja. spelet. För att det där är ingenting för mig. När jag har listat ut ja. exakt vad jag ska göra med alla bossar. Ja, men det är ju bra. Men... Det finns inte en chans i helvetet att jag kommer klara det. Nej, ja, ja, men det har man inte. Skönt, skönt att jag inte är själv i alla fall nej. med det. För det, det, det, det spelet kommer jag nog inte ta upp igen, tror jag. jag för det, det, det är alldeles för, alldeles för krångligt för att... ja, ja nej. Jag testade en timme, men det är samma sak med typ Dark Souls och så de där. Alltså, jag blir bara förbannad och så vill man kasta dosa. Jag har inte en sån... Det... Lugnet att klara av de här spelen Nej, inte jag heller jag, det går inte eh, Och när vi ändå pratar om sådana här små, svåra spel Så testade jag demot som var i helgen Till Nioh Det nya Playstation 4-spelet som kommer Jaha det är också som Dark Souls Fast du är en samurai istället för en eh, liksom eh, riddare Och det är också ja. lika jävla svårt Aj. Så nej, jag går upp där också <laughs> vad är det med de här jävla svåra spelen? Ja, alltså de inte? måste fan, de måste släppa på, de måste ge oss lite lättare spel. Ja, nej, det, det är inte okej. Okay. Uh, men vi hoppar in på något som var roligare. Du och jag var ju såg SS-Squid-filmen. Ja. Oh. Uh, ja, vi tänker ju, det är inga spoilers eller någonting utan vi tänkte väl bara snacka lite lätt om vad vi tyckte om filmen helt enkelt. Mm. Uh, Ja, vad ska man säga? Den eh, utspelar sig väldigt mycket som första och andra spelet. Ja. Eh, det är ju inte i gamla spelen var det ju Desmond den här killen som eh, ja, styrdes i vad heter Animus och man fick åka tillbaka. Det är exakt samma grundstory här. Fast nu är det vad heter han? Som spelar ja. som Michael Fassbender. Det är han som tas in och ska... Ja. Men vänta, vänta, vänta. Aguilere, det är ju karaktären han är ja. i The Animus, va? Ja, just det. Vad heter han? Cal Lynch är väl... Ja, någonting sånt. Ja, just det. Ja, Cal är ju... Men det är Michael Fassbender. Han är Cal... När han är i framtiden, han äger läran han hoppar tillbaka i baktiden ja, Exakt, exakt. Det är som Desmond och Altair I första spelet mm. helt enkelt oh, precis. Så har ni spelat de tidiga spelen Har ni grundstorien och ni vet exakt hur det är, hur filmen kommer fortsätta Och sluta och allt möjligt För de, jag måste säga att de har ju dragit Första två spelen Rakt av egentligen mm -hmm. För mig som har spelat visst är det Visst det är lite så här stora uppdrag och sånt Det är lite annorlunda Men det kändes som I alla fall när man med Aguilera När man har, kommer tillbaka i tiden ja. Det var ju exakt samma uppdrag Som man har spelat i spelet Jaha, oj Det är liksom även det här Man kan tänka sig ja, men Man ska lödmörda någon Men det är klart du är en assassin Du ja. ska liksom följa någon Du ska hitta någon De var till och med tagit med Den här förbaskade häst-och-vagn-uppdraget Som man avskydde i andra spelet <laughs> så liksom jag bara okay, ja, men det här är ju som att titta På spelet eh, ja. I alla fall de delarna eh, ja, ja. Men sen spe, alltså Filmen utspelas ju Mesta i nutid Eller framtiden, vad man ska säga Men det är väl nutid va, 2016 Ja, nutid-ish oh, nutid ja, Skulle jag, så jag säga, säga. Eh, Så Visst, det var ju coolt att se det tillbaka tiden, men det var inte jättemycket Där inte, det kan jag inte påstå Nej, men jag tycker alltså <kört> helt ärligt så. Eh, jag gillar det faktiskt, mm. måste jag säga. Det, eh, det är klart det finns. De hade kunnat göra saker och ting bättre. Men filmen gjorde ändå typ så här nu att jag eh, överväger starkt att köpa ett Assassin's Creed till eh, Vita så jag har någonting att spela. Oh, ja, ja. Så att det, det, det I och för sig så fanns det väl några som var nedsatta rätt mycket och kostade inte särskilt mycket. Men jag är fortfarande riktigt taggad. Alltså, jag skulle vilja tillbaka in i, i den världen. Så att det, det, det gjorde någonting för mig, det tycker jag absolut. Men jag kan hålla med om att det hade väl kunnat vara lite mera, eh, lite mera uppdragsmässigt. Lite mera sånt. Lite mindre, lite mindre nutid. Ja, vet inte. ja nej, Mer dåtid hade det kunnat varit absolut. Och liksom bygga en, en kanske lite tyngre story på det hela kan jag tycka. Det kan, det kan, filmen var väl lite tunn i det hänseendet? Jo, absolut. Står alltså det var en jättetunn, måste jag säga. Men mm. det är ju bra början på en framtida fortsättning. Ja, absolut och jag fortsätter gärna fortsätta med det. Ja, och blir det en fortsättning då hoppas jag, då hoppas jag att det blir mer i dåtid att det, att det nästan bara utspelar sig i nästa film i dåtid. För mm. nu har vi liksom fått i grunden vad är det som händer i framtiden och det där uh, blir det någonting mer med liksom antaligen ja hur de nu ska göra det. Det är liksom jag vill ha mer där för det, det är en jättebra actionfilm där. Den är snygg det är vissa datorgjorda scener. Som mm. ser för ut. När de ska göra så här parkour. Lite för lite svå, för svåra parkourgrejer och sånt. Ja, men det hade de kunnat skippa. Nu blev det så här jättedåligt gjort. Eh, men annars tyckte jag den var väldigt häftigt. Jättebra film måste jag säga. Jag som sagt blev ju råtagad och skaffade ju mig eller jag tog det ändå som jag hade på PS4 Black Flag och började spela det. Eh, så jag måste säga gillar man Assassin's Creed och eller i överhuvudtaget actionfilmer Så är det här ett av de bättre Filmerna som är på ett, Eller som är baserade på ett tv-spel I alla fall mm, Absolut, det håller jag med om absolut Och sen var det vi har ju sagt det, Att det är en PG-13-film Och det ska ju inte vara något blod eller någonting Det är ändå blod i filmen Det blev jag lite chockad över att, Jo men det är ju faktiskt blod Det är bara det att det är inget skvättande blod Om man säger så det är, det är inget går på det Nej. viset Alltså att någon eh, kör in ett svärd i magen På någon och vispar runt lite grann Och sen kastar den personen över axeln direkt Det är ju inte så Nej precis, det är inte om de skär halsen av någon. Det är inte så att det flyger blod Men sen om den personen sätter sig ner Då ser man att tröjan är nerblodad Det är liksom på ja, den enda i stället ja, ja Jag tycker Michael Fassbender var, gjorde bra eh, I alla fall som den här Vad heter Aguilé Ja jag tyckte han, han var väl lite Jag tror det är inte hans fel Hur han var som käl, Utan det är vissa scener Var bara mysko med honom Men den hade ja. ju liksom allt Den hade action, den hade humor Jag var inte så Övertygad om slutet Det tyckte jag var jättedåligt Men Det är en scen som Det är spoiler att gå in på det utan det var en slutscen som jag tyckte var jätteonödig. Med en av huvudkaraktärerna i motståndsrörelsen. Eller om man ska säga. I Templars. Hur, hur mycket kan man vandra runt i en het gröt ut, utan att spoila? Ska vi försöka ännu mer? <laughs> nej, jag bara säger det lät kul. Hen? <laughs> <laughs> uh, nej, så... Jag tyckte det var en jättebra film eh, Som sagt, blir det en fortsättning Då hoppas jag bara att Då vill jag ha mera i dåtid För det var väldigt mycket nutid i den här filmen Jag tycker faktiskt att det var så pass bra Så att eh, jag eh, Om det spelar någon roll så tillåter jag En film nummer två mm. om man säger, jag, jag vill gärna se en, Ett steg till mm. Låta dem liksom eh, Finslipa allting Till en, en, en film nummer två mm, Absolut det är väl ändå en bra recession kan jag tycka Som inte har sett den Absolut, absolut. Nej. Nej, jag tycker det är, så... är man den minsta nyfiken på det, Då ska man gå och se den för att man, kommer och... man kommer att tycka att den är bra Det, mm. det är jag ganska övertygad om För att jag det... Ja nej ja, Den får absolut godkänt av mig Ja jag har inte hört någon Alla som har sett den har ju sagt att det är en bra film Och mycket bra film Så på så sätt är det väldigt positivt Mhm. Mm men är ni redo för lite nyheter? Ja! Jajamän. Star Wars, episode 8 har fått ett namn. Den kommer att heta Star Wars The Last Jedi. Vad tycker ni? Är det ett bra namn? Det, det känns som att de lägger locket på. Ja, lite så. Det, tycker jag lite, det var lite tårögd i ögonen där faktiskt. När man säger The Last Jedi. Ja. Då får ju inte jag någon mer av mina filmer liksom. Nej. Vi får se. Det är, ja, precis. Det är ju väldigt så här. Men Luke var ju The Last Jedi i förra filmen men nu är han gammal. Så nu blir det ju ändå The Last Jedi Again, eller vad då <laughs> Ja, sant ja Vi får se vad som händer Men det är precis som du säger Ska det bara vara de här nio filmerna Och sen ska det bara vara dåtid filmer Eller kommer vi, kommer vi få någonting i framtiden Där de måste Göra något spoof På det här namnet Ja, även det jag, ja, jag ser väldigt fram emot den Det var häftigt med och sånt där Ser ut att kunna bli en väldigt mörk film om man bara kollar på texten och gör de la eh, Star Wars The Last Jedi-bilden om man säger då. Mm. Eh. Nästa nyhet. Little Nightmares har fått ett datum och kommer släppas i PS4, Xbox One och PC den 28 april. Eh, inte jättelångt härifrån. Eh, Fennan, du och jag testade Gjorde du det där på Stockholm Comic Con? Vilket var det? Little Nightmares, det är den här Lilla tjejen i också Som gömde sig från den här stora Kocken Ja ah. ah, nej men vi gick ju där utanför ja. Det var ju så jävla mycket kö då, Så vi, jag orkade ju inte Men det var skang runt det, en kock det. där med köttyx. Ja. Precis just det Han hade bort helt och hållet. Ja, Nej men det är som vi sa i tidigare avsnitt där. Det här är ju någonting man måste stinga Mest spel utan det ska man ju spela själv Hemma i ett rum. Ja för att få känslan för det Absolut ja, så 28 april får vi det då. Square Enix har bekräftat att I Am Satsuna blir ett lanseringsspel till Switch när konsolen släppte här i väst. Spelet hade tidigare bara mars som datum, men nu har vi fått reda på att det kommer vara tillgängligt via digital distribution från och med den 3 mars. Så ja, det är sex spel som är bekräftade till Switch nu i lanseringen. Men fortfarande Jag tycker bara det är Legend of Zelda Breath of the Wild Som verkar locka Av de sex spelen Bandai Namco har bekräftat datum För nästa expansion till Dark Souls 3 Den heter The Ringed City Och kommer att släppas den 28 mars Till PS4, Xbox One och PC Bandai Namco meddelar också Att det ska släppa en ny utgåva Av Dark Souls 3 Den heter The Fire Fades Edition och förutom det vanliga spelet innehåller materialet Ashes of Adiandel samt The Ringed City. Den utgåvan kommer 21 april. Någon av er som jag... är sugen på Dark Souls 3, eller? Kommer inte köpa den, nej? Nej. <laughs> inte... nej. Inte överdrivet, eller? Nej. Och jag, jag köpte den när det, det och kom och Dark Souls 3. Ja. På... Uh -huh. Och jag fattade jag kom ju fortfarande för vi första bossen sen så tog jag jant. Så då tänkte jag att det här är ingen sorrow. zero death är inte. <laughs> det här sketet på ja, Det var nej. brutalt jävla svårt tycker jag. Ja, och det blir ju inte roligt när man bara dör hela tiden. Men... Nej men nej, precis, det blir inte. Man känner sig helt totalt onördig. Ja. Alltså det är bara statistiska jävlar som tycker om det där Ja. Spelet. Bandai Namco har bekräftat tecken 7 kommer att släppas den andra juni till PS4, Xbox One och PC. Sommarspel. Fär han, han fortfarande Va, vänta, taggad. Vänta, vänta. Är jag tappad helt bakom flötet? Skulle ja, det det. Tekken komma till PS4? PS4, Xbox One och PC. Jaha. Varför fick jag för mig att det var exklusivt för? Jag vet inte vet vi ja, varför det Varför visste du –Varför har du trott det? –Nej, det var inget. Glöm det. <laughs> nej, men, –Nej, men... Gå vidare, du. –Men det är första ja. på PC. Visst var det så, va? –Det är så det var. Första gången det släpptes till PC. Så kanske det var. –Ja. –Ja, men det ja. var det jag tänkte ja. på, så du. Se, se. <laughs> jag hade var inte helt tappad. –Nej. Eh, Nintendo har meddelat att Super Mario Run kommer till Android i mars. <laughs> –Är det någon av er som har Super Mario Run där också. Ja, säkert. 119, eller vad fan är det? Ja. Oh. Jag har testat det spelet, jag vet inte om jag har sagt det. Jaha, har du? Jag har inte köpt, eller jag har inte, det finns ju demo-varianten, att man kan testa gratis. Det är ett snyggt spel, där, det. Här, men det är inte roligt att spela, tycker jag. Eftersom man springer själv, du ska bara klicka, eller dubbelklicka, och fan ska göra olika grejer. Nej, det tilltalar inte mig. Det, det är verkligen springsimulator Alltså den, han springer och du hoppar Ja Det är typ du klickar en gång för att han ska hoppa vanligt dubbelklicka för att han ska typ en bakåtvolt Eller vad det är Alltså det är inte mer än det Och ja. betala 119 spänn för det Det gör jag inte Det är fan mycket alltså Och sista nyheten Nu har Ubisoft medlat En ny expansion till spelet Ja. Uh, wow. Det är bra. Vad är det för spel? Ja. Jag såg nu att namnet har lyckats raderat. Vi börjar om. Ah. <laughs> nu har Ubisoft meddelat en ny expansion till spelet Division. Och expansionen heter Survival. Här handlar det om att möta extremt väder i en storm och försöka överleva. Den här expansionen är, test, är under test i PC just nu. Men vi har inget datum för den men däremot har det kommit en trailer för Survival. Uh, Ade, du har ju testat Division. Ja, men är det något suget på att ta upp det igen och springa runt i en storm och försöka överleva? Alltså ja, faktiskt. Uh -huh. Det känns lite som alltså vad heter det Last of, uh, of Ja, uh, alltså, det läste jag. Ja, det var ju också lite överleva. Mm. Så jag kan tänka mig att det är lite som det stuket då, fast ja, lite mer mord Ja, alltså jag har ju varit lite småintresserad av det här spelet eh, och det här med en stor storm alltså, jag har inte kollat på trailern men jag antar att det är en stor snöstorm och grejer och det kan ju vara lite coolt att man kanske måste använda mycket night vision eller grejer för att ta sig igenom och Hittar väldigt speciella grejer. Det, det finns mycket att leka med där ändå. Mm. Ja, för jag tror aldrig det jag köpte det direkt när det kom det första mm. när alltså, det blev känt Det har att man ju på ett bra tag. Men sen så tyckte jag det lite tragiskt när man hade gjort allting. Men det var ju kul att köra sina co med kompisen och så här. Vi tillsammans, det var lite coolt Det gillar jag. Nice, nice. Men det var nyheterna. Vi hoppar in i ämnet. Och eftersom du är gäst Kan väl du börja med ditt Vad har du att tillföra Ämnet, jo Jag hade ju då att bio Bra eller <laughs> Väldigt fint sats där. <laughs> Jamen wow. eh, Ja alltså Jag är ju inget biofan okay. Tack vare att det är så många Personer som inte kan vara på bion Det, det ska Ätas godis Det ska skrattas när det inte ser roligt de sitter och pratar. Alltså, de, alltså, de blir rädda när man inte ska bli rädd. Och vet, nej, jag blir bara så här, nej jag orkar inte. Mm. Först, alltså, så, man betalar för att gå på en bio som man verkligen vill se. Så sitter det två muppar på någon de date eller någonting. Så ska de små tassla och tisla. Så här. Fan, vad hämtar de, de kolla på film istället? Ja. Alltså, blir ju så nej, Jag håller lilla... absolut med, absolut. Men kommer kom själv när man åkte ut från skolan, när man bodde liksom i Alunda när man gick i sexan, man fick gå på bio och det fem grabbar. Och ja, vad gjorde man då, då? Man köka kebab för att man pratade på på bio. Ja. Man snacka om onödigt. Ja. Och det är hundra spender i onödan, ja, man har ju kunnat gå och käka kebab bara och sen åkt hem igen. Ja. Eller, hur? Det Eller är liksom gått samma sak som pizzarian. Ja, det ja, är exakt. ja jag ja. För mig är det ju absolut film är ju absolut roligt att se. Men det är som vi tog upp i tidigare avsnitt här att det är ju idioterna runt om man inte pallar med. Eh, som jag tog upp han där som satt och kollade på sport på telefon Medan i mitt i filmen. <skratt> ja, man hör ju. Ja, alltså det finns ju som idioter. Men sen är det också för mig är mycket det beror helt på film. Det är inte så att jag går och kollar på en tecknad film eller hur humor överhuvudtaget känner inte jag i biofilm. Utan ska jag gå på bio då ska det ju vara en action rudder med mycket explosioner och sådana där grejer. Jag var på bio här med min son. Mm. Vi var på, ja, tog jag tror inte vilken barnfilm det var. Men jag har aldrig varit med om man det var så tyst i en bio någonsin. Och då var jag där med en och det var fullt i bion. Jaså. Och då går man på vuxen bio. Det pratas och tasslas. Ta med Hela tiden, jag blir helt ja. upprörd det, Men jag håller med alltså det, det, det, En anledning till varför man går på bio Nu är ju egentligen för att man vill se film jag, Man orkar inte vänta på att filmen ska komma ut på film mm. Nej, Eller, alltså på, alltså, Så att den, alltså, att den ska släppas hem till folk ja. Det orkar man inte vänta på Så därför går man ju på bio Men hade jag fått välja så hade jag ju fanns så mycket Heller suttit hemma för det, det, det håller jag helt med. Visst, det är lite stämningen att gå på bio. Visst, lite så. Men, men det är ju inte... Det är få av de filmerna jag går och tittar på på bio idag. Där jag faktiskt behöver en skärm som är lika stor som ett hus. Och ett, ett ljudsystem <skratt> som är liksom så här... Okej. Okay. Det är liksom man skulle nästa kunna få fram Det det är ganska enkelt idag att få fram samma resultat hemma. och då, och då jävlar det är det höst. Mm. Ja, men plus att jag kan förstå att man går, när man vill gå på bio att man vill gå med några kompisar. Då är det umgänget man vill ha. Ja, ja, precis. Men då kan man väl gå och göra något annat än att gå in på en bio. Ja, Det är fan inte det har jag tänkt på jättemånga gånger. Gå på bio är ju inte det är ju inte ett det är ju inte, alltså, inte ett bra sätt att säga, ah, nej men vi går på, fan vad länge sedan när vi, vi sågs. Vi går och kollar på en bio. Då är jag så här, ja ah, vi ska gå sätta oss i ett mörkt rum bredvid varandra och hålla käft i två timmar. då. Ja. Så, så säger ]igt. vi hej då när vi åker. Oh. då var trevligt att träffas, kul, kul. Då <laughs> är så här, hej när man går in. Oh, du, oh, du ska ha popcorn nu jävlar. Och sen går man in ja. och sätter sig, har sen två timmar senare så Hallå? då. Ja exakt. E ja nej. Ja nej. Mm. Men alltså hade det inte varit för podden så hade jag nästan aldrig varit på bio. Nej men precis det är precis det jag menar också. att Det är därför jag har tittat på bio de senaste två åren ja. typ. För att, för att vi vill se på dem så pass tidigt som möjligt. Ja och det är liksom. Om, det tog jag väl för sig upp nu sist när vi var och Eller ja. jag pratade med dig om det i alla fall. Att det märks ju dock när man, ju tidigare man tittar på en film när den släpps. I biosalongen tycker jag att jag har märkt i alla fall. Mm. Ja, är, är man på, på premiär, alltså första visningen, då är det fan tyst. Ja, då är det ljus så sitter som ljus överallt. Ja, exakt, för då, då är alla in. exakt lika taggade på filmen. Men tar man en vecka senare eller ett par dagar senare, då kommer man ju in i det där där sitter ett gäng på tio perser upp i höger hörnet, ett gäng på tio perser upp i vänster hörnet och så en i mitten som ska sitta och snacka om sina grejer. Mm. Medan jag försöker titta på en film där i mitten också. Mm. Så att, ja, ja. ja, men apropå, jag måste lägga till en annan sak. Jag och Farsan skulle gå på bio och se på en Star Wars. Ja. Och så här: yes, äntligen. Så här, men vi går halv sju, tänkte jag. Då kan det inte vara så många på bio. Så här, perfekt. Ja, men vi bokar. Åker ner, parkerar bilen, kommer fram till spegeln, där sitter en lapp. Vi har haft vattenläcka. Kontakta personalen. Ja, tänkte vi såhär, oh ja ja Vi går bort där så bara surrar känner oh, att vi skulle gå på Star Wars oh, oh, oh, Ja, tyvärr, vi har haft vattenläckan Ja, oh, oh, men vad, vilken biosalon ska vi går i då, då Nej, men alltså, då får ni gå vid halv nio Vad? Ja, hörre, ja, hör, så. Ja. Nej, det orkar inte jag åka till Ja, men, ja men då får ni. Då. Så då fick vi så här pengarna tillbaka och två gratis biokäckar Men ändå såhär, när man väl tar tummen i arslet Så går på bio som man ändå hatar va. Nu Och så var nej Nu har det varit en läcka <skratt> Men då? de måste ju ha Inte fan har de alla Biosalongerna fyllda Vid halv sju på SF Här i stan, nej, eller? eller? hur? Det är väl för fan bara slänga in i en annan salong Ja, jag har varit upprörd ja, det Jag ser att du tycker det. om jag säger att Bra eller anus? Jo, tack anus ja. <skratt> ja, det, där, det var fan riktigt dåligt Riktigt dåligt Mm men sen man, ska man gå på bio alltså det går ju inte att gå på helger eller så här, halv sena kvällar utan ska du gå på bio, då ska du gå mitt i veckan, sent, så, in och tälskotta för annars kommer ju de där idioterna som orkar ta sig fram, inte du alltså, utan nu snackar jag om eh, nu ska jag, det jag har i huvudet är smårasistiskt och det vill jag ta upp med det för att det var de som var där senare som jag ballade ur på ja Jag förstår eh, vad du menar. <laughs> utan det är de här bonttölparna som bara är där för att förstöra. Eh, utan det, ja, man vill ju ha ska man gå verkligen ska man gå mitt i veckan eller liksom senare på kvällen, då har man ju gått för, för att verkligen se på filmen. Då har man ju inte gått dit bara för att vi glider in på en film. ja ah, ah. eh, Så då kan jag ju fatta det här palla och se en film. Men eh, som sagt det, det ska vara en så helst som du sa henne, att man, det ska vara premiären. Det ska vara mitt i veckan eller ja i, i alla fall i, fredag, lördag, söndag då går det inte gå inte på bio då. Och så ska det ju vara ja, man kan ju hoppas att det är knäppt i alla fall. I, inte skräck. Man vill ju inte vara fjollan som sitter och skriker. <skratt> det ska inte vara som du sa humorn där man sitter och garvar på fel ställen utan action där vet man att Där kan man sitta och bara vara tyst Och njuta av explosionerna Ja, det är det rätt? Okay, right. Fanan har du för fråga? Eh, jo, men jag var lite nyfiken här För Jag tänkte nicknames Eller nix överhuvudtaget Hur fan Kommer man fram till vad man ska ha Hur kommer alla, Hur kommer alla andra människor fram Till vad de ska ha för någonting? Mm. Och varför lyckas alla så jävla mycket bättre än vad jag gör? Det, det, det är vad jag undrar. Mm. Men hur kom du fram till ditt nickname då? Ja, vad Jag heter. Antingen heter jag Färnan eller Funkis där jag kan. Och det. Det är ju bara. Färnan är ju bara av ett, från mitt efternamn och Funkis är från ett jättegammalt smeknamn. Okay. <laughs> det, det är så här. Ah, nej, min fantasi sträcker sig inte längre än så. Nej. – Fast jag skulle ju skit gärna vilja ha ett Aspalt-nickname. <laughs> alltså, jag ett alltså, Aspalt-nickname. Ja, men vad fan, inte vet jag något som låter klatchigt eller något som säger, eller men någonting bra liksom. Mm. Men jag tycker verkligen inte att jag, lyck att jag, jag lyckas med det. V vad, vad tycker ni och vad har ni för några? Ja, Ja, alltså jag har ju Sve Boom. Jag kan inte säga riktigt varför jag kom på. Jag, jag, jag, jag först att jag hade Boom, tror jag. Och då var det för att jag hade sett när Here Comes the Boom- kommer i filmen av en lärare som ska börja vara MMA. Mm -hmm. Då spelar de låten He, He, Here Comes the Boom. Så den går in, Tänkte jag var så jävla maffi. Tänkte jag, fan det här ska man ju ha. Det är lite baffigt, tänkte jag. Så var oh -oh. så sådana alltså, kompisar bara- vad heter det Boom för? <laughs> Nej, inte, inte Boom, utan Boom- Ja, Ja, Då gick inte det. Du lät till som att man missade hela tiden. Så det gick inte heller. Så ah, men jag kastar in svebom. De har svenskar lite så här. Ja, jag vet faktiskt inte. Det har så. Ni det, vara säga, alltså, det, det är ju ingen som är riktigt nöjd med sitt, med, med sitt nick. Men ändå kan man sitta och titta på andra människor. Och mm. typ så här bara, Åh, jävlar. Han där har lyckats. han. Antal, men antagligen sitter ju han och tycker ungefär lika, eller, sitter väl och tycker ungefär likadant om sitt eh, nick. Trots att mm. andra tycker att det är bra. Ja, precis. Ja, men är nickname bra då? Ja, det är, precis. Det är ju det. Ja. Behövs det, eller varför har man det för? Alltså, det är ju bara... Alltså, det är ju, för att ingen vill springa runt med sitt riktiga namn. Eh, det är liksom sen gamla datatiden. Alltså, CS och sånt. Alla, det är liksom därifrån allt har kommit med nicknames. Det blev ju så oerhört liksom, men... Eh, vad ska man säga, uh, Heaton och alla de där. Mm. Ingen visste vem Emil Kristiansen var utanför. Nej. Jag vet, fort, tror inte, fortfarande inte gamlingarna, men folk uh, av det är liksom, det är kort och det är liksom på intensivt det är, folk fattar det mer än Emil Kristiansen. Ja, jo, men... Fast vi vet ju om man säger så här, alla vet ju vem Peter Forsberg är. Ja, exakt. Hade han, hade han kört med Emil liksom, från början, då hade ju alla fattat vem han var. Även. Jag heter alltså, det Forsberg vet att alla varit. är foppa Ja men, åh oh, du då Åh oh, din jävel oh. Mr. Name drop. Ja oh, exakt, visst, <laughs> visst Vad tror han är någon. Nej men alltså, vad har du, vad, vad har du då? få höra dina bra nicknames då eh, Ja, Nico är ju eftersom jag heter Niklas Och ah. gammal eh, klasskompis Stora sydra börjar kalla mig Nico och, och så startar jag Danne podden. Och så bara, uh, Danne han kallar ju sig kaptenen. Och så bara, ja uh, vad ska jag heta då? Niklas och kaptenen? Nej. Ja uh, men, ska jag ha Nicko? Ni Nicko och kaptenen? Ja oh, men det är lätt häftigt, det är metal, det är hårdrock. Nej det är inte den. Det fick vara så. Så, och det som jag sen skaffade på, uh, eh, när jag skaffade Twitch och sånt. Nicko Hazard. Det är bara för att jag är gammalt Resident Evil fan. Och Resident Evil i Japan heter ju Biohazard. Så jag tror bara bort Bajo, satte dit Nicko och då blev det Nicko och Svårare än så var det inte där. Det där var ju rätt oh. genomtänkt. <laughs> <laughs> jag, alltså, jag, jag tänker också sådär. man börjar lyssna på liksom, så här, förklaringen att det är smeknamn. då är det ändå så här. ah äh, men fan hade jag haft den här bakgrunden när jag såg oh. namnet? Då hade jag sagt, ah äh, men okej, okay, då köper jag det, då är det lugnt. Ja, du, det här var ju rätt coolt ändå. Ja, jag menar det. Det är liksom så här, okej, okay. ja, det, det, det spårar liksom tillbaka och det, ja, det funkar ju. Tunga Den kom upp till, upp till mitt PC-namn. Ja, äh, det här är också jätte... För det, det är nämligen därför <laughs> jag har det här uppe. För att, vad fan? Jag, jag kan inte hitta på nya. Hur mycket jag än vill. Äh, mitt, äh, jag heter där Demonic Crow 89 <laughs> äh, Jag är emot religion. Och jag var flyförbannad när jag, hade, när jag skaffade mitt ps 3 det, som att, eh, det finns en mässa i Stockholm som handlar om tatueringar. Så jag och, och skulle dit med några polare. Vi är vi tatuerade, vi alla bär döskade tröjor och grejer. Och så vi går mot eh, tågstationen i Uppsala. Då är det en gubbjävel som hoppar av sin cykel och börjar skrika salmer mot oss. Och han börjar ta fram och bara... All Gud, är... skydda dessa barn mot ondska Och vi bara står och kollar, Men idiot. Och jag har ju så svårt med religion Och när ett puck hoppar fram så är jag bara ah, men Är han dum i huvudet eller Där började det lite Men sen var det efter jag Typ veckan efter bara Så hade jag jobbat natt på Statoil Också i Uppsala Så jag har jobbat natt På morgon går jag för att vänta på bussen Sitter där och väntar på bussen Och är jättetrött så jag sitter typ och då har jag en bil som tvärnitar framför mig bara, Och så hoppar jag ut Jag bara shit, nu är det någon som ska Attackera mig eller något Då kommer en jävla kärring Vill du att jag ska be för dig, du verkar ha problem Ja ah, men sätt i bilen igen jag ska inte bes för någonting Och sen när jag då Fick mitt Playstation den veckan Då var det liksom, nej Jag ska ha något som sätter emot religion Jag ska ha demonik, jag är demon för i helvete L ja, lite där Det kommer kråkjäven in då, då mm. ja. och då måste jag ha ja, men, och så försöker jag bara ja, men, demonic. men allt var ju så här upptag bara, ja, men, något som är demoniskt ja, men, ett djur, jag älskar filmen The Crow om oh, ni har sett fan. den med Bruce Lees son som blev dödad i filmen där också lite fakta där eh, och han är ju så här sminkad, lite metal och grejer och jag eh, gillar ju just hård och sånt så jag bara, ja, men Demonic Crow där har vi det det var ju upptaget. Och så har vi ja jag är född 89 till 89. Vadå, Där har vi ganska alltså, det här är precis som du sa tidigare Det här är ju genomtänkt som ja. satan. Så det är därifrån helst vill jag ju kunna byta så att jag kan ha Nico Hessard för det är ju det namnet jag vill använda. Men så, ja, jag har haft ett genomtänkt. Och Min inte problemet... psn var ju liksom så här. Jag satt och provade alla mina klassiska, eller till 90 eller till 19. Ingenting funkar någonstans för mig. <laughs> uh, uh, så det, det var, jag fick liksom använda oss av uh, vår podd här, så för, mig, för min del var det ju a bonn Det ah, gick om ja. för det var det ingen som hade snott än <laughs> så länge. Men det hör ju hur, hur fantasin alltså fantasi verkligen flödar ur den här människan. Helt katastrof. Det var ah, liksom dåligt var enda gång. Mm. Och sen har jag ju på på Jag har haft på PC i alla fall Madfrog. Ja. Och det är ju helt enkelt nu kommer vi till Adde här för det är han som ja. började kalla mig grodan. Alltså vet du hur lång tid alltså, det, det, är, mm. det är fortfarande så att jag väljer, måste välja i huvudet aktivt att säga Nico inte grodan. Mm. Är grodan, grodan är från fotbollen helt enkelt jag vet inte varför vi, eller hur du kom på det så att de tänkte på det här en dag nu när jag skulle vara med i podd. Ja. så att jag tänkte hur, hur var det jag kom på det så de tänkte, så jag tror det var att vi körde grodhopp på en försäsong i fotbollen och att du hoppade så sjukt långt på grodhopperna <laughs> och så tror jag att det var därför det var grodan för vi hade några Niklas i och jag tänkte så här men grodan, det har blivit bra det var det grodan det var och det är fortfarande, är det runt Alunda Då är det det man kallar mig Det är så fort jag för Färnans morsa Då är det ju som, liksom, ja, grodan Man bara, ja, jo hej det är bra. Så det är, grodan är ju det som används här ute Nico är ju, har Fler och fler Som har börjat kalla mig Niko helt plötsligt men det är jag inte van med. Det är ju bara här när vi spelar in podden som jag är van att bli kallad Nicko. Så när det är någon utanför som börjar kalla mig Nicko jag bara, ja det är mig du pratar <laughs> med. Och ändå har jag haft det nicknamnet i podd i, är det snart två år. Så det är, det är som det är det. Och hur är det nu? Det går inte att ändra sina PSN-namn va? Nej, det, är så. det kan man inte. så ah. Där är det Demonic Crow 89. Jag kör på Härligt. Och jag känner ja, Svebo. Och Svebo. Jo men det var ju det jag skulle. det är därför jag hade Mad Frog. Och det var för att jag var ett sequel förut Och då blev det Mad Frog. Spårar så var det inte det heller. Lite genomtänkt men det är men, en ekname på att vänna sig till. Jag måste stoppa det. Ja, för tack för den. <här> <här> <här> <här> Eller? Vadå? <Vandag? här> <här> eh, ja. Vackert eh, Mycket Mycket mycket. men då har vi nicknames alltså egentligen jag tycker det är väldigt onödigt egentligen med nicknames för alla coola de tog sig förut under CS-tiden. Eh, så ja. Ja. Men man vem vi spingar runt som soldaten Niklas Gustafsson. Nej. Nej. Då är Nico Hesse eller Demonic Crow lite tuffare. Tror ni på riktigt att sägs här nu att eh, inte fan vet jag eh, när vi ändå är de tiderna eh, Om vi skulle hamna i krig Sk skulle vi bara få, få tack och ta emot då och bli fanqvist Gustavsson och liksom den biten, eller kommer vi springa runt liksom, I riktigt krig Som Demonic Crow 89 Du tänker så De går in på våra, kollar bara här är Demonic Crow från PSN, han har spelat Titanfall 2, ja men vi sätter honom i frontline ja, jag tänker ja, såhär, okay, Han har gjort 700 kills här på Titanfall Så han måste vara ha Demonic Crow ja. ja men jag tänker ändå såhär Ta några nivåer till ovanför oss då, Men typ så här Get right, eller alltså vad som helst. Ja, ah, forest. Ja, jag tänker liksom de som, ändå, de som ändå är... De som ändå hade kunnat lyckats överleva i ett krig idag. Kanske. En stund längre än vad vi gjorde. Ja, det är Nej, det var vackert att, att du tar CS direkt in i kriget. Det skulle vara samma... <laughs> Det. Nej, inte så, men de skulle fortfarande De skulle ha en liten större chans att kunna tänka Vad de andra skulle göra än vad vi hade ja, Jag skulle det, ju tack. bara kasta den på bössan åt ena hållet ja, Men bara springa. om det var Nuke Eller Dust 2, då skulle jag kunna klara det Inte annars Jag skulle bara slänga en granat Så jag skulle lägga mig över den så att jag får en Hero's Death, för jag vet att jag senare skulle Jag bara dö av att kliva på en Taggtråd eller något och få infektion i benet Och sen har det en kört så är det lika oh. bra att ta Hero Death på en gång. Uh. Fiden hann inte ens komma in i landet. Han tog en Hero's Death av sin mm. egen granat. Ja. Yes. Yeah. Oh. Min fråga då. Mm. är Mystery Boxes. Tänk Geek Fuel och Loot crate. Är det värt det? Är det värt pengasumman och det man får där i? För du och jag har ju kört på Geek Fuel. Yes, sluta. Jag känner vissa som har Loot crate grejer Men... ja. Oh. Är det värt, vad är det nästan 1-2 000, 000, 000 spänn per år För att få hem den här lådan och det, För det är inte så jättehäftiga grejer Om man tänker efter egentligen Nej, alltså jag fick Öppna min nya nu Eller nya, jag har väl missat Den har skickas tillbaka och kommit några gånger Så att nu fick jag någon <laughs> Med Freddy Eller Jason nu. Är det Jason. Ah. Den trettonde var en liten och gubbe Det är inte så här fräsch, den var lite som man säger, vintage style. Jag gick mm. upp på toaletten. Kommer ut och Man, Pappa, är det här min leksak? Mm. Absolut. <laughs> Så att det mesta jag har fått har gått till min son. För att det är inte jättemycket som, alltså. Nej, jag tycker inte det är värt. Så jag har sagt upp mitt, tyvärr. För att det har blivit som. lite kaka på kaka. Ja, För mig var det att Först skulle det inte dras Jag hade slut på kontot jag bara, Och så stod jag Kommer det inte betala så kommer vi avsluta Jag bara men skitsamma. Lönen är någon vecka ifrån så den kommer inte dras Så då behöver jag inte avbeställa mm. De drog ju den skiten ändå <laughs> Så jag, man bara Jaha ja, Nu har jag ett år till på Geekfield Så vi får se om det är värt <laughs> Men jag kan ju säga att nej Jag tror Ingen, jo, det är en grej som jag faktiskt varit nöjd över. Och det var en eh, ring från Uncharted-spelen. Ringen som Nathan Drake har, den fick jag i en låda. Ja, den har jag också. Den är häftig, för eftersom jag älskar den spelserien. Det är typ det enda som jag tyckte häftigt. T-shirtarna jag fått därifrån, det är träningströjor. Alltså, de är jag tycker inte så speciellt snygga. I början var de väldigt läckra. Då, då hade de lite... De var välgjorda. Nu senaste tiden, det är ju någonting jag kan göra själv känns det som. Men det känns som om har... man köper en, en typ en svart t-shirt Som jag fick nu Sätter på ett grotttryck Pacsich. Mm. Så nu har vi sålt den här för 500 spänn typ känns så. Mm. Ja, och det är väldigt billiga tröjor så. Och eh, alltså det är bara små grejer hela tiden. Det är inget typ jättehäftigt utan eh, ibland får man ansikt alltså om, oj det här var kul och sen har jag sagt, de här spelen man får en gick. alltså det är ju Steams sämsta spel måste jag... det är ju ja 20 kronors spel man får så det är ju inte jättehäftigt där heller och inte nog med det, jag har inte ens en dator så jag kan inte använda den där spelen Nej, då... <laughs> <laughs> Nej, och förlåt att vi fick dig att köpa Diablo 3 när din dator inte klarade det. <laughs> Ja, det var ett roligt spel. Ett roligt jag tror, spel. Det var. Ja, det var kul. Mm. Men du då, Fennan? Har du kollat någonting över någon sån här låda? Jag har ju köpt en sån. Mm. Har jag gjort. Jag köpte den när det var anti ah, Ja. Och då var det också... Det var nog, det var nog fan geek det, tror jag, också. Den var jag väl i och för sig ganska, ganska nöjd med ändå. Fick liksom lite... Man fick ju lite grejer som ändå mm. var intressant. Jag fick en liten eh, stattjet på eh, Harley Quinn och någon hund utklädd i clowndräkt eller vad det är som mm. jag tycker är ganska cool ändå. Så fick jag en pin, en Deadpool pin och ja, lite sådana saker. Det, det är väl gränsfallet? Nu köpte jag ju bara en, så då tror jag, då fick jag betala lite extra dessutom. Mm. Eller extra och extra. Det var ju fortfarande mindre än en prenumeration, om man säger. Men det var ändå... Man får ju betala en 50 spänn extra, eller vad falsken är, är, jämfört med... Om man prenuminerar, om man säger. Mm. Men... Det är gränsfall, alltså. alltså det som det, det jag, det, det jag kan tycka är roligt mer det, det, är det här... När man hämtar lådan... Ja. Och vet att jag vet inte vad det är i. Ja, precis. Kom hem, öppnar och så bara... <hör> En surprise Ja, ja men, ja, men den, den kan ju det vara vi, riktigt, riktigt kul Den grejen Men det var så när vi var på Comic Con ja. När vi köpte den där lådorna Eller jag köpte lådorna <laughs> Jag tänkte säga <"Särie." laughs> det När du köpte lådorna <laughs> <hör> <hör> uh, Och så köpte vi typ 3. Då var det en Star Wars Det var ju ja. alltså, ro alltså, roligt att öppna Sen vann vi då, eller jag, Hulk Hogan i typ det typ 1 och 10 hög, hög som var sju Ela gräsätet. Hur gjorde Ja, så bra. Men alltså, sånt tycker jag är roligt i när här, här surprisen som man inte riktigt vet vad du får när du betalar. Mm. Nej, nej precis, precis. Så det är väl den saken som man kan tycka är roligt med det. Annars så. Ja, men absolut. alltså Överraskningsidén kan ju vara skitkul. För jag vet att jag gick runt mm. och väntade skit länge på vad händer där jävlen ens. Och liksom verkligen få öppna upp det Och få se vad, det var, vad, vad, vad man liksom fick med Så mm. att det, är ju skit, det är ju skitroligt Men det är ju det där efteråt När man börjar fundera så här mm. Vänta nu, jag har betalat typ 400 spänn Och jag har Börjat googla på vad de kostar så ja, bara, ah, typ 10 så, spänn ah, från Japan Schysst, det, det här hade jag kunnat beställa Själv och fått hem i fyra olika paket Och betalat hälften typ. Mm. Det, så att det jag tror inte att om du ska tänka rent ekonomiskt så är det, ju, är det ju inte värt det. Alltså, jag tror att det är lite för lite grejer ibland. Men sen tror jag det kan, ni som har fått fler, det varierar det någonting, eller? Jag tänker alltså i, i förra månaden, den var lätt värt det. Månaden efter, nej, det här var lite sämre. Alltså, ah. det är det är någon, alltså, det är ibland en grej bara som sticker ut, resten bara ah. ligger... Ah, ah, Utan okay. för mig är det Jag har märkt Det som jag eller som jag tycker fall Det är att Lootcrate har ah. bättre kvalitet i sina grejer okay. Det som får mig ändå att skaffa Geekfuel och fortsätta med det Det är att ibland får jag de här Certifierade serietidningarna ah, För jag har ju två jag var stycken Jag har två roliga. stycken Star Wars Jag har mm. en uh, Sherlock Och en uh, Suicide Squad Mm -hmm. Certifierade allting Jag vill läsa dem, men just nu är de inplaster Med certifikat att de är oöppnade mm -hmm. Men eftersom jag älskar serietidningar Så är det häftigt Och ibland får man någonting riktigt fint Som sagt, den här ringen och Du har ju fått lite Deadpool-grejer Och mig och sånt där mm -hmm. äh, Men det, det var Geekfuel va? Det är Geekfuel, precis Ja, för jag kom, på, kom precis på Jag ser loggan framför mig på kartongen jag hämtar den, den jag köpt Var Lootcrate Ah, ja, apropå om det, det spelar ingen roll överhuvudtaget, men bara så, men, såg det fram för mig nu Men visst, alltså för, för den loot crate, kan man inte välja där vad du är intresserad av? Jo, jo. de har olika, de har ju en grund det är typ som Geekfuel att det finns ja. en som bara kommer men sen har de ju som inriktade på manga, de har som inriktade på ja, säkert tv-spel eller Halo har de vissa och sånt där, så de, är ju de kan ju vara mer inriktade också Sen vet jag inte om Geekfuel gör så alls. Alltså är det alltid helt random? Ja, eller? alltså de har ju... precis mm. som Lootcrate, de har en grej varje månad. Ja, de har alltså, ett tema. Ja, liksom. ja, precis, ett tema. Ja. Men det är ju inte lika speciellt som Lootcrate gör, utan de går ju verkligen ut med... För jag tänker också det, för Lootcrate är ju verkligen så här bara ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, den här månaden är det det här, då. kolla, kolla, kolla, kolla se till att beställa innan den 15 eller vad fan det är så, så får, du, får du den här lådan liksom, bara wow, kolla det här är skitcoolt det kommer vara det här, det kommer vara det här liksom alltså, de, de hypar ju verkligen stenhårt. Alltså Geekfuel Ty, tycker jag, det att, jag också. att jag ser Geekfuel gör det också, men mm. inte de finns de är mindre det är mindre företag okay. de syns inte lika ja. mycket men och sen ska du se vad som innehåller då tror jag du måste gå in på deras hemsida och titta den datan men det är lite som ni sa jag gillar ju att vänta och se när jag får hända för då får man ju sin julafton varje månad i tio sekunder ja ja men, så är det nej men jag tror aldrig de visar vad som finns i va då bara man kan på deras hemsida kan man gå in och kolla okej okay. man kan för det okej okay. yes Eh, nej, men som sagt jag, Det som jag har sett Så har Lootcrate bättre grejer ja. Men jag kör Geek Fuel Ja, nu är det mest på för att Jag är för slö för att orka byta Men det är ändå för att jag har ju fått Skyssta serietidningar och Ja, vissa coola grejer helt enkelt, så jag är ändå ja. nöjd Med Geek Fuel, det är jag för, alltså, Tusen spänn för ett år, det är inte jättemycket Oj, nej, men det var inte farligt ändå Nej, men sen är det ju liksom Kommer jag använda hälften av det här som jag har fått? Nej, det kommer jag lägga i en låda. <laughs> jag har, kommer alltid ha det, men jag kommer inte ta det fram. Kanske om jag ja. i framtiden får ett större nördrum. Ett stö sa du ett större? Du har ju en hel lägenhet som bara står nörd på. Sa, sa du större? <laughs> Vad du med det? Jag ska källa det som man går ner för, och så öppnas det med du en dörr som och så är du vet att jag har en gaderrad du vet att jag bor i en gaderrad med min dator va? ja jag har ett sovrum till min ja exakt exakt jag bara släpper det ja så får vi se vad alla annat gör den är det är svårt det här jävla Eh, till och från, till och från, som sagt. <laughs> eh, men egentligen, det är väl det vi har den här veckan. Egentligen. Ja. Eh, nästa vecka och näst, nästa, två kommande veckorna helt enkelt, så är det lite specialavsnitt för Fernand. Du ska ju till Mexiko bygga en mur, eller vad var det? Ja, exakt, exakt. Då blir vi inhyrd av Donald själv att sköta det. Ja. <laughs> Eh, så de är för inspelade de avsnitten så det kommer tyvärr inte vara någon nyheter men jag tror ni överlever i två veckor att gå in och kolla på hemsidor som IGN och liknande själva eh, och hade tack så jättemycket för att du var med och tack för att vi kom med du är så mycket... välkommen tillbaka det är alltid kul att ha fler det, det blir ju mera kött det blir ju snack och skit, inte bara jag fan som spyr galla över varandra <laughs> Men det är um, bra att det med. Ni gör ju det. Uh, alla avsnitt hittar ni på abittornödens.blog.se. Vi finns även på iTunes. Och ni når oss bäst via Facebook, facebook.com/abittornödens. Så tack för det här veckan så ses vi nästa vecka eller hörs Absolut. igen. Far ha gud.